Переконання Джейн Осін Розділ 18 Надійшов лютий, і Н, провівши в Баті вже місяць, з нетерпінням чекала новин з Лайма і Аперкроса. Їй хотілося знати далеко більше, ніж повідомляла Мері. Останні три тижні Н і взагалі втратила зв'язок із сестрою. Вона лише знала, що Генрієта повернулася додому і що Луїза, хоча всі вважали, що так швидко одужує, усе ще залишалася в лаймі. Одного разу, коли вона цілий вечір була неспроможна про щось думати, крім них, їй якраз подали листа від Мері, що був докладнішим, ніж звичайно. І на довершення задоволення і несподіванки його принесли від адмірала і місіс Крофт. Крофти, певно, у баті. Ця обставина її зацікавила. Вона відчувала до них щиру симпатію. «Що? – вигукнув сер Волтер. – Крофти приїхали до Бата? Крофти, які знімають келіндж! І що ж вони тобі привезли?» «Листа за кроської віли, сер. О, ці листи! Зручний привід! Гарний спосіб відрекомендуватись. Однак адмірала Крофта я б у будь-якому разі відвідав, і він, я знаю, на це заслуговує, як мій наймач» не могла більше слухати, їй так і не довелося дізнатися, за що бідному адміралові пробачили його колір обличчя. Лист цілком володів її увагою. Він був розпочатий кількома днями раніше. 1 лютого. Моя Люба Ен. Не прошу пробачити мені моє мовчання, бо я знаю, як мало люди думають про листи в таких місцях, як Бат. Тобі там, напевно, дуже добре. Про Аперкрус ти не згадуєш. А про нього, як ти й сама знаєш, багато не повідомиш. Різдвоми провели жахливо-нудно. У містера і місіс Масгроу за всі канікули не було жодного званого обіду, жодного гостя. Гейтерів не беру до уваги. Канікули, однак, нарешті закінчилися. Гадаю, такими довгими вони ніколи не були. У мене, я це добре пам'ятаю, таких ніколи не було. Учора всі залишили наш дім, окрім маленьких гарвілів. Ти не повіриш, але вони все ще тут. «Яка ж дивна мати, місіс Гарвіл. Так довго обходиться без своїх дітей? Я цього не розумію. Я б не сказала, що її діти дуже милі. Але місіс Мазгро, здається, любить їх не менше, якщо не більше, ніж своїх онуків. Яка огидна тут погода. У вашому баті з його чудовими бруківками це зовсім непомітно. Не те, що в селі. До мене в середині січня жодна жива душа не завітала, крім Чалза Гейтера, який з'являється тут занадто часто». Між нами кажучи, мені дуже шкода, що Генрієта не залишилася з Луїзою в Лаймі. Там вона була б далеко від нього. Сьогодні до Лайма відправляють карету, завтра на ній приїдуть Луїза і Гарвіли. Нас не кличуть із ними обідати, однак до післязавтра місіс Мазград дуже боїться, що Луїзу розтрясе в дорозі. Але, як на мене, нічого з нею не станеться, про неї всі так піклуються. А ось мені було б багато зручніше пообідати в них завтра». Я рада, що тобі до вподоби містер Еліот, і сама хотіла б із ним познайомитись. Але мені, як завжди, не щастить. Я завжди осторонь. Коли відбувається щось приємне, з усієї нашої родини мене останню помічають. Як багато часу місіс Клей провела з Елізабет? Вона що, взагалі не збирається їх залишати? Але, мабуть, якщо б вона і звільнила місце, нас би все одно не запросили. Дай мені знати, що ти про це думаєш. Сама розумієш, я не думаю, що мої дітей запросять, але я легко могла б їх залишити у великому домі на місяць чи півтора, я тільки но дізналася, що незабаром кровти приїдуть до бата, бояться, що в адмірала подагра. Чарльз дізнався про це цілком випадково, у них не стало поштивості мене повідомити. Наших сусідів огоді виправити, ми їх зовсім не бачимо, але це справді вже занадто. Чарльз передає тобі привіт, твоя любляча сестра Мері М. Ем. На жаль, мушу тебе повідомити, що мені дуже погано, адже майма тільки не мені сповістила, що всі навколо хворіють на ангіну. Це й розповів м'ясник. Я впевнена, що теж її підхоплю. А моя ангіна, як ти знаєш, завжди гірша, ніж у інших. Так завершувалася перша частина листа, вкладена до конверта разом із другою, майже такою ж докладною. Я не запечатувала листа, щоб повідомити тебе, як Луїза перенесла дорогу, і тепер дуже рада, що можу ще багато чого тобі розповісти. По-перше, вчора я одержала записку від Місіс Крофт, де вона питає, чи не може чимось мені прислужитися. Дуже мила, справді дружня записка, адресована мені так, як і належить. Отже, тепер я можу написати довго-довго листа. Адмірал не здається дуже хворим, і я ще сподіваюся, що Бат дасть йому користь, на яку він і розраховує. Я буду від душі рада, коли вони повернуться. Більш приємного сімейства в нашій крузі нема. А тепер я тобі розповім про Луїзу. Ця новина тебе дуже здивує. У вівторок вона повернулася з Гарвілами живою та здоровою. І ввечері, коли ми пішли довідатись, як вона почувається, ми й конче здивувалися, не заставши там капітана Бенвіка, якого було запрошено разом із Гарвілами. І чому ж, на твою думку, він не з'явився? Можеш собі уявити? Він закохався в Лоїзу і не насмілився приїхати до Аперкроса, поки не одержить відповіді від містера Мазгрова. Тому що самі вони між собою все улагодили ще до її повернення. І він через капітана Гарвіла надіслав батькові листа. Оце так несподіванка. Ти здивована, чи не так? Дивно, якщо б ти про це щось знала, тому що я ніколи про це не чула. Місіс Мазгров клянеться, що теж ні про що не здогадувалась. Усі ми, однак, дуже задоволені. Хоч це і не те, що одружитися з капітаном Вентвортом, але все ж таки куди краще, ніж вийти за Чарлза Гейтера. І містер Мазгрев надіслав свою згоду. І сьогодні в Аперкросі чекають капітана Бенвіка. Місіс Гарвіл каже, що її чоловік дуже сумує за своєю будолашною сестрою. Однак за їхня загальна улюблениця. Ми з місіс Гарвіл дійшли висновку, що полюбили її ще більше після того, як доглядали. Чарльз усе думає, що скаже капітан Вентворт, але, якщо ти пам'ятаєш, я ніколи не вважала, що лоїза йому подобається. Я ніколи не помічала нічого, що могло б наштовхнути мене на такий висновок. Як бачиш, капітана Бенвіка вже ніхто не буде вважати твоїм залицяльником. Не розумію, як Чарльзу могло таке спасти на думку. Сподіваюся, тепер він буде менше зі мною сперечатися». Звичайно, Луїза Мазгро могла б і більш вдало вийти заміж, однак це у мільйона разів краще, ніж поріднитися з гейтерами. Мері даремно побоювалася, що її сестра може бути готовою до цієї новини. Ніколи в житті вона не була такою здивованою. Капітан Бенвік і Луїза Мазгро? Енн була просто не в змозі в це повірити, і їй довелося докласти чимало зусиль, аби залишитися в кімнаті, зберігати зовнішній спокій і відповідати на запитання, належні цьому випадку. На її щастя, їх було небагато. Сер Волтер хотів знати, чи запряжена карета Крофтів четвернею коней, і чи оселяться вони в такій частині Бата, де міс Еліот і йому самому не буде соромно їх відвідувати. Проте він не був надто цікавим. «Як почувається Мері?» – запитала Елізабет, і не чекаючи відповіді, «що ж могло привезти Крофтів до Бата?» Вони приїхали заради адмірала, бояться, що в нього подагра. «Подаграй наймічність!» – вигукнув сер Волтер. «Бідолашний діду Ган!» «Чи є в них тут знайомі?» – спитала Елізабет. «Не знаю, але гадаю, навряд чи Адмірал Крофт у своєму віці та при своєму ремеслі має багато знайомих у такому місці». «На мій погляд, – стримано зазначив сер Волтер, у баті ніщо не буде краще рекомендувати Адмірала Крофта, ніж те, що він наймачка Лінчхола. Чи не спробувати нам відрекомендувати його з дружиною на Лаура Плейс Елізабет? Та ні, ні, гадаю, не варто. Якщо ми родичі леді Делрімпл, нам не треба підсувати їй знайомства, яких вона може не схвалити. Інша річ, якби ми не були родичами, але ми родичі, тому вона прислухається до будь-якої нашої пропозиції. Нехай краще кровти самі шукають собі знайомих у своєму колі. Тут ходить багато різних диваків, і я чула, вони моряки. Нехай кровти з ними і знаються. Так відгукнулися на листа сер Волтер і Елізабет, а потім місіс Клей зробила свій внесок, з більшою уважністю довідавшись про здоров'я місіс Чарльз Мазгрофф і її милих діток, і Ен нарешті змогла піти до своєї кімнати. Там вона замислилася, намагаючись зрозуміти, що діється. Нехай Чарлз міркує, що подумає капітан Вентворт. Сам він, мабуть, відступився від Луїзи, віддалився від неї, розлюбив, зрозумів, що не кохав ніколи. Вона не могла повірити в зраду чи непостійність чи щось подібне до образи між ним і його другом капітаном Бенвіком. Вона не могла повірити, що такою дружбою можна було так легко знехтувати. Капітан Бенвік і Луїза Мазгров Весела щебетушка Луїза Мазгров і сумний, чутливий, задумливий книжник капітан Бенвік. Здавалось, у всіх відношеннях не підходять одне одному. Більшої схожістю уявити собі не можна. І що ж їх права одне в одному? Незабаром відповідь з'явилася сама собою. Причиною були сприятливі обставини. Упродовж кількох тижнів вони бачилися щодня, разом обертались у вузькому сімейному колі. Після від'їзду до вони частіше залишались удвох, і Лоїза ледве одужавши після хвороби, була особливо зворушливою, а капітан Беневук не був невтішним. Ен і раніше не могла про це не підозрювати, і в висновку, який Мері зробила з останніх подій, вони лише підтверджували те, що й до неї самої він відчував ніжність. Однак Мелі не могла б сказати, що вона надто потішає своє марнолюбство цією думкою. Ен була впевнена, що будь-яка молода жінка, приємна на вигляд, яка б слухала його і розуміла, зустріла б у його серці такий же відгук. Його серце було ніжним, воно було відкритим для кохання. Ен не мала ніяких підстав думати, що вони не будуть щасливими. Луїза обожнювала моряків, і це дуже непогано для початку, а згодом вони вже не будуть такими різними. Він стане більш веселим, вона навчиться захоплюватися Вальтером Скоттом і Лордом Байроном. Ні, мабуть, уже навчилася, тому що, безперечно, не без участі поезії, вони відчули прихильність одне до одного. Думка про те, що Лоїза Мазгров перетворилася на тиху, задумливу книжницю, була дуже кумедною, але Ен не мала сумніву, що саме так усе й було. Той день у Лаймі, те жахливе падіння в Кобі, на думку, Ен не могли не вплинути на здоров'я, нерви, поведінку і характер Луїзи до кінця її днів, як вплинули вони раптом на її долю. Усе це дозволяло діти висновку, що коли жінка, яка не залишалася нечутливою до чеснот капітана Вентверта, змогла віддати перевагу іншому, то новому її вибору, хоч би яким він був, не варто було довго дивуватись. А якщо капітан Вентфорт при цьому не втрачав друга, то, звичайно, шкодувати не було за чим. Ні, війни від жалю Енн червоніла, а її серце билося сильніше, коли вона думала, що капітан Вентфорд тепер не зв'язаний і вільний. Це були почуття, про які їй було соромно думати. Надто схожими були вони на радість, дурну радість. Енн дуже хотілося побачити крофтів, але коли зустріч відбулася, вона зрозуміла, що до них ще не дійшли чутки про цю новину. Візит вічливості був зроблений і повернений, ім'я Луїзи Мазграв, так само, як і капітана Бенвіка, згадувалося без тіні посмішки. Крофти зняли житло на Гейт-стріт на велике задоволення Сара Волтера. Він анітрохи трохи не соромився свого знайомства з ними та думав і казав про адмірала Крофта далеко більше, ніж думав і казав про нього адмірал. Крофти мали в баті не менше знайомих, ніж їм би хотілося, а зустрічі з еліотами були для них простою формальністю, від якої не очікували ніякого задоволення. Вони привезли сюди свою сільську звичку завжди бути разом. Через подагру йому звеліли багато ходити, і місіс Кроти, з якою він, здавалося, ніколи не розлучався, завжди його супроводжувала. Хоч куди б Ен пішла, вона завжди на них натрапляла. Леді Расел возила її у своїй кареті майже кожного ранку, і щоразу Н, подумавши про них, одразу ж їх бачила. Знаючи їхні почуття, вона й уявити не могла собі більш чарівної картини щастя. Щоразу вона стежила за ними очима і з радістю здогадувалась, як їй здавалося, про що вони говорять, у своїй щасливій відокремленості, ідучи вулицями. І з такою ж радістю вона дивилась, як адмірал, зустрівши давнього приятеля, від усього серця стискує йому руку, або як вони ведуть за душевну бесіду колі моряків. І Місіс Крофт нікому не поступається своєю обізнаністю в морських справах і жвавістю інтересу. Енн проводила з леді Рассел занадто багато часу і нечасто гуляла сама. Та одного ранку, днів через десять після приїзду кровтів, їй здалося зручним вийти з карети свої подруги і повернутися самій до Плейс. І коли вона йшла до Омірсон-стрит, їм пощастило зустріти адмірала. Він стояв, заклавши руки за спину, біля крамниці, де продавалися гравюри, і задумливо розглядав одну з них. І я не тільки б могла пройти мимо непоміченою, але й довелося їй гукнути його і навіть смикнути за рукав, аби привернути увагу. Коли він однак тямився і побачив її, він заговорив зі своєю звичайною щиросердністю і добродушністю. «А, це ви! Дякую, дякую! Ви такі привітні зі мною, неначе з другом. А я, як бачите, на гравіру задивився. Не можу пройти мимо цієї крамниці. Але що ж це тут за човен? Подивіться сюди». Чи ви коли-небудь бачили щось таке? Які ж дивні хлопці, напевно, ці ваші художники, якщо думають, що хтось наважиться довірити своє життя такому старому потворному суденцю. А ці два джентльмени, однак, зручно в ньому влаштувалися. Та ще горами і скелями милуються. Нібито через хвилину не перекинуться. А це ж ясно, як білий день. Цікаво, де зробили такий човен? Він голосно розсміявся. Я б у ньому і ставку не наважився плавати. Ну, гаразд відвертаючись. Куди ви прямуєте? Чи можна мені піти замість вас, чи разом з вами? Чим можу прислужитися? Дякую, нічим. Хіба що дозвольте мені насолоджуватися вашим товариством, доки наші дороги не розминуться. Я йду додому. Що ж, тоді я залюбки піду з вами. Ще й проведу вас. Так, так, ми чудово погуляємо. І я вам дещо розповім. Обипріться на мою руку, ось і добре. «Я незручно почуваюся, коли на мою руку не спирається жінка!» «Господи! Оце так човен!» Вигукнув він, кидаючи прощальний погляд на гравюру, і вони відійшли від вітрини. «Ви казали, здається, що хочете мені щось розповісти, сер?» «Так, зараз розповім!» «Ось іде мій друг, капітан Бріджен. Зараз ми підійдемо ближче, і я лише скажу йому добрий день. Я не буду з ним зупинятися». «Добрий день!» Бріджен очі витрішив, чому це я не з дружиною. Їй бідолашній доводиться сидіти вдома через ногу. У неї на п'ятці пухир завбільшки з трешерінгового монету. Подивіться ну, на той бік вулиці. Там йде Адмірал Брент зі своїм братом. Обидва такі нікчеми. Я радий, що вони йдуть не цим боком вулиці. Софі терпіти їх не може. Колись вони капсько з мене пожартували, переманили найкращих матросів. Я вам про це розповім якнебудь потім. А ось і старий сер Арчибальд Дрю зі своїм онуком. Дивіться, ну він побачив нас. На целе вам поцілунок рукою. Прийняв за мою дружину. Ах, війна так скоро закінчилась. А його онук ще зовсім хлопчисько. Бідолашний старий сер Арчибальд. Як вам подобається Батмісельют? Нам тут дуже добре. Тут ми часто бачимо давніх друзів. Щоранку ми багато кого з них зустрічаємо. Я з ким наговоритися досхочу. А потім від них усіх утікаємо і замикаємося в наших кімнатах. Сідаємо в крісла, і нам тут анітрохи трохи не гірше, ніж у Келлінчі, або навіть у Норд-Ярмуті і Ділі. Нам наші тутешні кімнати, знаєте, подобаються не менше через те, що нагадують ті, які ми знімали в Норд-Ярмуті. Зі щілини за буфетом дме достуту не згірш. Коли вони пройшли ще трохи, Енна наважилася знову нагадати йому, що він збирався щось їй розповісти. Коли вони звернули з Мільсон-стрит, вона сподівалася вдовольнити свою цікавість, але їй довелося почекати, тому що адмірал мав намір почати свою розповідь лише тоді, коли вони досягнуть неозорих просторів тихого Бельмонта. І поза була не місіс Крофт, вона мала підкорятися. Зате, коли вони дійшли до Бельмонта, він почав так. Отже, те, що ви зараз почуєте, вас здивує. Але спершу нагадайте мені, як звуть ту юну даму, про яку я збираюся вам розповісти. Тобто ту юну даму, про яку ми всі так занепокоїлися. «Ту, міс мазгров, з якою все це сталося, як же її звуть? Завжди я забуваю!» Енн давно вже встигла засоромитися, що так швидко здогадалася, кого адмірал має на увазі, і тепер вона могла безтрепетно назвати ім'я Луїзи. «Так-так, міс Луїза Мазгров саме так! Як багато різних імен у цих юних дам! Якби вони всі звалися, ну, наприклад, Софі, я б менше плутався!» Отже, ця місь Луїза, ми всі думали, та ви й самі знаєте, збиралася за Фредеріка. Він не один тиждень до неї залицявся. Було тільки незрозуміло, чого вони чекають. І так до тієї пригоди в Лаймі. А потім уже стало ясно, що чекають, доки в неї мозок не прочиститься. Але й тоді все було якось дивно. Він не залишався в Лаймі, а вирушив до Плімута. А звідти ще поїхав відвідати Едварда. Коли ми повернулися з Майнхеда, він поїхав до Едварда, і тепер він усе ще там. Ми з листопада його не бачили. Навіть Софі нічого не могла зрозуміти. А справа повернула на зовсім дивне. Ця юна дама та сама місіс Мазгроу замість того, щоб вийти за Фредеріка, збирається за Джеймса Бенвіка. Ви знаєте Джеймса Бенвіка? Трохи, я трохи знайома з капітаном Бенвіком. Так от, вона виходить за нього заміж? Ні, мабуть, вони вже одружилися. Чого ж їм ще чекати? На мій погляд, капітан Бенвік дуже мила людина, сказала Енн. І, гадаю, він людина бездоганно чесна. О, так, звичайно. Хто ж скаже хоч слово проти капітана Бенвіка? Щоправда, він усього лише капітан третього рангу. Йому надали це звання минулого літа. А зараз уже не той час. Не просунешся. А більше я в нього не бачу ніяких вад. Чудовий, добродушний хлопець. Запевняю вас, і прекрасний бойовий офіцер. Цей тишко набагато хоробріший, ніж можна було подумати, подивившись на нього. А ви помиляєте, сер. Задумливість капітана Бенвіка, не є для мене підставою вважати, що йому бракує хоробрості. У нього, я гадаю, дуже приємні манери і можу ручитися, він сподобається кому завгодно. Ну гаразд, гаразд, вам відніше. Та як на мене, Джеймс Бенвік надто вже смирний. Хоч певно ми з Софі не безсторонні, але Фредерік нам більше подобається. Фредерік нам якось більше до смаку. Енн вона всього лише мала намір заперечити поширену думку про те, що хоробрі ці ніжність є речами несумісними, зовсім не бажаючи виставляти капітана Бенвіка взірцем усяких чеснот. І після хвилиного вагання вона почала. Я не хотіла порівнювати двох друзів між собою, але адмірал їй перебив. І справа стоїть саме так. Це не які-небудь плітки. Ми про все знаємо від самого Фредеріка. Учора Софію держала від нього листа, в якому він розповідає про цю подію. А він дізнався про неї з листа Гарвіла, надісланого звідти, де все й сталося, з Аперкроса. Гадаю, усі вони зараз у Аперкросі. З'явилася нагода, якою Ен не могла не скористатись, і тому вона сказала. Сподіваюсь, адмірале, сподіваюсь, у листі капітана Вентворта не було нічого такого, що могло б засмутити вас і місіс Крофт. Минулої осені, щоправда, здавалось, що він і Луїза Мазгро відчувають прихильність одне до одного. Але, напевно, обоє зрозуміли, що ця прихильність уже охолола і, сподіваюся, обійшлося без кривд. Сподіваюся, у листі нема нічого, що викривало почуття ображеної людини. «Ні-ні, зовсім ні. Він спочатку... Від початку до кінця ані скарги, ані прокльону». Ену пустила очі, щоб приховати посмішку. «Ні-ні, Фредерик не така людина, щоб скиглити і скаржитися. Він занадто мужній для цього. Якщо дівчині більше до душі інші, нехай за нього й виходить». Безперечно, але я маю на увазі, що в листі капітана Вентверта, сподіваюся, не наштовхує на думку, що він вважає себе ображеним. Я б дуже засмутилась, якби така дружба припинилась або охолола через подібну обставину. Так, так, я вас розумію. Ні, в листі нічого такого немає. Він не робить Бенвікові жодного докору, навіть не пише дивна річ хто, хто, а я маю всі причини, щоб дивуватись. Ні, прочитавши його листа, навіть не здогадаєшся, що він хотів і женитися з цієї місць, як же її звуть. Він дуже люб'язно висловлює сподівання, що вони будуть щасливі, і, судячи з його листа, я б не сказав, що він затаїв злобу. Е ніяк не переймалася твердою впевненістю, яку Адмірал намагався їй передати. Проте подальші розпитування були зайвими. Їй залишалося тільки кивати, відповідати незначущими зауваженнями, і Адмірал заявив про свої рішення. Бідний Фредерік! Сказав він на завершення Тепер йому доведеться шукати іншу дівчину І починати все спочатку Гадаю, нам слід запросити його до Бата Софі слід написати йому І просити приїхати до Бата Тут, я впевнений, не бракує гарненьких дівчат Немає сенсу знову їхати до Аперкроса Через цю другу міс Мазгров Вона вже, я боюся, заручена Зі своїм кузеном, цим молодим священником Як ви гадаєте, Міселіут? Нам варто спробувати Покликати його до Бата